і виходив із квартири слідом за своєю Валюшею. Олена пам'ятала, як вони з молодшою сестричкою Оксанкою у такі вечори спочатку дивились у вікно на батьків, які прогулювалися під ручку від під'їзду до під'їзду, а потім не витримували і, похопцем одягнувшись, вибігали до них на вулицю. Олена була старша від сестри на шість років. Оксана чи Ксенька, як називали в родині молодшу доньку, Весела та бешкетлива і вдачу й зовнішність успадкувала від батька, тож була цілковитою протилежністю Олени, в усьому схожої на матір. Може, завдяки цій спадщині між сестричками, як і між їхніми батьками, ніколи не виникало серйозних незгод. Взагалі, всі в родині жили дружно і віддано любили одне одного. «Так само, як зараз». Лежав під ногами сніг, а вони ступали при мерехтінні ліхтарів, а розчищеними доріжками слухали чергову таткову гумористичну розповідь із власного життя. Батька не стало у травні того ж року, коли в родині вже були певні, що він ось-ось видужує. Для Олени це стало страшним ударом, але навіть попри власне гори вона бачила, як відразу постаріла і згорбилася мама немов зробилася нещого зросту. Вона майже не підводила від землі очей, оповитих сумною завісою. Олена викладала на кухню куплені продукти і в ряди позирала у вікно на лаву біля під'їзду. Час наближався до шостої. Вона довго стояла в черзі в універсамі. Але на лаві, як і раніше, нікого не було. І Ксенька кудись поділася. Відкритий портфель лежить на стільці, підручників переміж із зошитами у творчому безладді громадяться на столі. Отже, уроки вона все-таки робила. А саму і учениці, і сліду нема. У Утім, у кастрюльці, у раковині Олена знайшла начищену картоплю. Метка ксенечка встигла і це. Тож варто лише почистити цибулі та моркви, і можна готувати улюблене мамине овочеве рагу. У той час, як руки... Звично орудивали ножем, оленіни думки так і крутилися біля однієї й тієї ж теми. Вона згадувала свою вчорашню розмову з Алою, найближчою своєю шкільною подругою, з якою дружила з першого класу і від якої не мала жодних таємниць. Та Алії не треба було щось спеціально розповідати. Вона бачила і чула все сама, і часом навіть більше, ніж Олена. Саме Алла першою довідалася та розповіла Оленці про те, що один з їхніх спільних знайомих, їдучи на заробітки в Тюмень, залишив Славчикові ключі від своєї квартири. Потім Олена почула про цю квартиру від самого Славчика. Він неодноразово пропонував їй піти туди, полити квіточки. Але вона завжди відмовлялася. І ось учора ввечері, Уже після того, як він посвистав у неї під вікнами та вкотре покликав піти разом з ним на квартиру друга, Алла бачила, як Славчик, обійнявшись із якоюсь дівчиною, ішов біля будинку цього тюменського приятеля. Олена не сказати б засмутилася, коли вислухала Аллене повідомлення, але сприйняла його як давно очікуване. Вона знала, що рано чи пізно це могло трапитися і звинувачувала в усьому себе. Тільки через її постійні відмови Славчик міг шукати товариство якоїсь іншої дівчини. І дорікати йому цим вона не має ніякого права. У замку повернувся ключ, і в квартиру влетіла Оксана. Щоки червоні, шапка збилася на бік, шуба обліплена снігом. — Ох, привіт, ленусь! їсти хочу, вмираю! А ти від схвильована. І з хлопцями з гірки каталася. Оксана, як була в шубці, бухнулася на табуретку, а на підлозі навколо неї утворився сніжний ореол. Ксенько, роздягнися і витруси шубу від снігу. На правах старшої сестри строго сказала Олена. Оксана так само галасливо зірвалася з табуретки і побігла давати собі лад. Олена змила на совок сліди ксенченого приземлення і знову глянула у вікно. На лаві перед парадним сиділи якісь хлопці, але славчика поміж них не було. Тепер, навіть якщо він і прийде, навряд чи буде тверезий, знову тискатиме її та цілуватиме, боляче впиваючись у губи і тягти мене квартиру друга. А може, взяти й піти. Ну, справді, скільки можна ламатися, як каже Славчик? Він, щоправда, каже ще й інше, але Олені не хочеться того повторювати навіть наодинці з собою.